28. Fazon kutató Fog már be a mocskos pofádat! Fél hét előtt pár perccel fel kellek megnézni a napfelkeltét. Egyszerűen csodanyönyörűek, lélek emelőek ezek a színek. A narancssárga és a vörös összes árnyalata. Felemelő érzés így az árkából látni. Eddig nem lehetett részünk benne, mert nem akkor és nem úgy kelt a nap, de mostantól ez látható lesz egy ideig az észak-keleti fekvésű ablakunkból. Az élet apró ajándékai. Február 15-e Sétán átszól az ötösből egy 29 éves kipattintott romasrác, hogy ő is tervez. Függönyből vart magának, illetve a csajának alkalmi ruhát beilonkázva. Tudod, az ilyen lónyugtató, mondja, mintha ez valami érdem lenne. Elmeséli, hogy egy elgázolt ezüstróka prémjét maga nyúzta le és készítette ki. Abból csinált gallért ehhez a ruhához. A rabtársaitól elkunyerált bőrcseki gallériából pedig vikinges válvértet alkotott. Micsoda kreativitás! Boltot akar csinálni, szabót keres, 50 darabbal kezdene, tőlem kér tanácsokat. <gül> <gül> Minden kezdet nehéz. A legelső divat bemutatom valamikor 97-ben volt a Váci vigasságok nevű szabadtéri rendezvényen. A kollekcióm öt férfi és öt női ruhából állt, a legegyszerűbb szaténpólók, nadrágok és ruhák. Ezekről készült vagy 8 darab polaroid felvétel, vagyis 6x6 cm színes fotó. <gül> Azokat is 20 méterről csinálta valaki. Tehát a modellek konkrétan hangyaméretűek voltak. Ennyi volt az összes referenciám. Ezekkel állítottam be egy-két évvel később Nárai Tamáshoz, egy szép napsütéses nyári délután az Izabella utcai műhelyébe. Valakitől megtudtam a címét, és egyszer csak becsengettem hozzá. Fölcaplattam a harmadikra, és bemutatkoztam. Jó napot kívánok, Herceg Zoltán, kutató. Sokáig nem mertem magam divattervezőnek titulálni, mert ha egy versát se meg egy ármáni divattervező, akkor én semmiképp nem lehetek divattervező, maximum kutató, amit egy rejtőjenő regényből vettem, a Csontbrigádból. Végig nézett rajtam. Zöld és kék zseníliából készült patchwork forrónadrágot viseltem, hozzá egy fehér atlétát. A lábomon pedig egy fehér lakbakancs volt, fekete platformos talppal. Az utcáról estembe, valahogy nem éreztem, hogy ki kéne öltöznöm, elvégre kollégák vagyunk. Mindez kiegészítve hosszú, göndör, és barna hajjal és hidrogénezett szakállal. Megmutattam neki a nyolc darab polaroid képet a miniatűr modellekkel. Nem úgy mentem hozzám, mint divattervezőhöz, hanem mint az RTL klub akkori művészeti vezetőjéhez, és megkértem, hogy szíveskedjén eljönni a divatsomra, ami holnap után lesz a Medúza klubban este kilenckor, és szíveskedjen forgatni róla egy anyagot. Nagyjából sejthető mi lehetett a véleménye egy ilyen utca bolondról, de olyan kurva jó fej volt, hogy nem zavart el azonnal a picsáva. Udvariasan végighallgatott. Az esélytelenek nyugalmával távoztam. Legnagyobb meglepetésemre két nappal később mégis megjelent a Medúzában az RTL klubbe cstábbal, és le is forgatott egy kis anyagot. A mai napig hálás vagyok ezért Tamásnak, mert akkor a karrierem legelején még senki nem voltam. Ő pedig azonnal segített. Nem felejtem el neki, mert ez is kellett ahhoz, hogy előre tudjak lépni. Sőt, még annyi tapintat is volt benne, hogy nem mondta el a véleményét a divatsóról. Az ugyanis nem klasszikus divatbemutató volt, hanem inkább egy zenés performance. Soha nem szerettem a klasszikus divatsókat. Mindig táncosokkal, zenészekkel, művészekkel mutattam be a ruháimat, nem pedig mosolytalan, szomorú csajokkal. Az én bemutatóimban mindig volt élet, energia, lendület, fantázia. És mindez brutális zenékre, általában rock zenére. Aztán később jöttek az élőzenekarok, amikor már 40-50 kollekciót tudtam bemutatni 13-15 modellel. A Tíz Éves a Hercegség című bemutató a Dogban már egy 50 perces élőzenés műsor volt kedvencemmel, a Turbo együttessel és 39 modellel 2006-ban. Aki látta, azt mondta, hogy hűbazd meg. De hát addig el is kellett jutni, és ebben sokat jelentett nárai önzetlen segítsége annak idején. Február 16-a nagyon örült a virágnak, mondják anyóik telefonban. Nagyon számít, készül a február 23-ai lehetséges szabadulásomra. Még szabadságot is kivesz arra a napra. Üzelem neki, hogy azért ennyire ne élje bele magát, mert ha mégsem jön össze, az hatalmas csalódással járhat. De azért tényleg kurva jó lenne. Nagyon rá kívántam a csodálatos fotóira, és eléggé unom már ezt az értelmetlenül, haszontalanul itt töltött időt. Csabi nagyon kíván, hogy negyedik heten nem spejzolt, pedig tele van a ládája. Imád tárolni, raktározni, felhalmozni. Annyi kibaszott kajája van, ha egy évig nem mehet a spájzbe, akkor is elég lenne neki, de remeg, mert pénzt akar költeni. Fél. Retteg a hiánytól, a nélkülözéstől. A fogyasztói társadalom rabja. Áldozata. Vásárolni, vásárolni, vásárolni, halmozni, halmozni, halmozni, mintha a világháborúban élnénk. Nem értem, de cserébe ő se ért engem. Táról, raktáról, spóról, miközben jajgat, hogy nincs semmi. A ládája meg fullon kajával. És még ő zsidózik. Sétán mondja Igor, akit másfél tonna kokainnal kaptak el, hogy látta az RTL reggelében, hogy a Cilla, vagyis a Kajdi Csaba említette, hogy annó mellettem ült a Top leszek című műsor zsűriében. Mire Peller Marian viccesen megjegyezte, hogy hát most biztosan nem örülne, ha mellettem kéne ülnie. De kurva vicces lett ez a Marian. Minek az embernek ellenség, ha ilyen barátai vannak? Február 17-e Azért hazudnék, ha azt állítanám, nem reménykedtem a február 23-ában, főleg, hogy még a látó is megjósolta. Eljátszom a gondolattal, hogy ha Tibivel ilyen hirtelen megtörténhetett, hogy egyszer csak kidobták, akár velem is megtörténhet. Isten azonban sajnos egészen más hírt hoz nekem, mint vártam. Az ügyészi indítvány újabb két hónap hosszabbítást kért ugyanazokra az indokokra hivatkozva, amelyek négy hónapja fennállnak. Nálam alapvetően három indokra hivatkoznak. Az egyik az, hogy ne találkozhassak a kinti tanúkkal, tehát ne tudjon befolyásolni a nyomozást. A másik a szökés, elrejtőzés veszélyének a megelőzése. Szerintük, ha valakinek sok pénze van és kiterjedt kapcsolati tőkéje, akkor azért akar megszökni. Ha valaki meg csöves, csóró és semmilyen nincs, akkor meg azért tud megszökni. Tehát, ha rajta van a sapka, akkor azért, ha nincs, akkor meg azért. Ez a olyan gumiszabály, ami mindenféleképpen lehetővé teszi az ügyészségnek meg a bíróságnak, hogy bent tartsanak ha akarnak. A harmadik pedig a bűnismétlés veszélye. Esetemben el sem képzelhető a bűnismétlés, hülye lennék még egyszer ilyen fasságot csinálni. Fel sem merülhet, hogy ebből szereznék jövedelmet, mert rendezett anyagi körülmények között élek. De hát nem erről van szó, hanem arról, hogy Magyarországon jogszolgáltatás van igazságszolgáltatás helyett. Akkor és azért hosszabbítanak meg, amikor és amiért csak akarnak. Persze az ügyvédek még megfellebbezhetik ezt az elsőfokú döntést, és akkor derül ki, hogy megyek vagy maradok. Ez bírófüggő, de valószínűbb az elutasítás. Hát nem lettem boldog. Még a sem dob fel, pedig már nagyon kiárt. Biztos, ami biztos, csak visszafogottan vásárolok. Ha mégis kidobnak, ne adjak már itt egy teleládát. Nem mintha a többiektől sajnálnám, de amióta itt vagyok, nem a saját pénzemből gazdálkodom. A nyugdíja szüleimét költöm, ami vérci ki. Veszek két liter tejet egy szerencsétlen cigánynak, aki elfelejtette, és olyan szomorúan néz rám. A fél oldalára béna egy 53 éves, de minimum hetvennek néz ki. Olyan szerencsétlen, hogy megesik rajta a szívem. Meséli, hogy csak azért nem tud kimenni, mert a felesége nem ad neki befogadói nyilatkozatot, mert sajnos gyereket csinált egy másik nőnek is. Már három hónappal ezelőtt kiengedték volna. Fogalma sincs, mit csináljon, hová menjen. Így itt marad. Szarügy. Február 18-a. Nagyjából eddig tartott a recsegés a hosszabbítás miatt. Két hónap nem a világ, elmegy hamar. Ha ez a négy már így elment, én kibírom, csak jól csinerecsenjem meg. Tesóm sajnos továbbra is rotjon. Megint elmondom neki, ha én itt bent feltalálom magam, neki is muszáj ugyanígy tennie odakint. Csak neki sokkal könnyebb lássa be, mert hatványozottan több lehetősége választása van szabadon, mint nekem itt bezárva. Nem kedvből, hanem muszájból kell örömet okozó tevékenységet találnia és csinálnia, és az majd visszahat a kedvére is. Én se kedvtelésből, hanem muszájból találom fel magam idebent. Dögölhetnék is egész nap, csak azzal nem leszek előrébb. Muszáj edzeni, olvasni, írni, sétálni, kártyázni, strécselni, mert hasznosan és gyorsabban megy vele az idő. Ráadásul néhányat ezek közül még élvezek is. És itt ez a lényeg Elkezdem elég burn emberi játszmák Című kiváló könyvét olvasni olvasás közben hirtelen Nyílik az ajtó Pszichológus Szombaton Lepődök meg Az ügyvédi beszélőbe megyünk Tudja miért vagyok itt Ugye? Kérdezi Nem nehéz kitalálni Bár hirtelen fogalmam sincs Most hosszabbították meg hogy viseli? Ja? Hát az nem úgy van, kérem. Ez még csak az ügyészi indítvány. Jön az első fok, majd a másod fok, majd aztán eldől, hogy maradok-e, vagy megyek. Válaszolom. Egyébként sajnos valószínűbb, hogy maradok. Nyilván innen nem szokás négy hónapra kimenni. Valószínűbb a hat vagy a kilenc hónap. Szóval el vagyok, köszönöm. Kiseggelem, amit kell. Egyebet nem nagyon tehetek. Barátnőjével mi a helyzet? Legutóbb azon a téren voltak problémák. Megbocsátott úgy tűnik. Per pillanat minden oké. Úgy néz ki szerencsére sokkal jobban szeret, mint amennyire haragszik rám. Ebből indulunk ki. Párkapcsolati kötődési problémáimból. Én pedig belekezdek egy hosszú és részletes analízisbe magamról és a múltamról. Kezdem anyu és apu sztoriával, aztán jön a testvérem, általános iskola, szódás szifon szemüveg letakarva, szégyellősség, szülinapi zsúrok, első lamúrok a három legjobb csajjal a b -osztályból. Aztán középiskola, még mindig szemüveg, csak már felvállalva, hülye ruhák, hülye frizura, pattanások, tanulás a kollégiumban, szeparáció. Krista az első menyasszonyom, az első szexuális együttlét. Suli elsőség. OSTV első helyezés, kereskedelmi ismeretekből negyedikben. Kitűnőség felvételi a közgáz egyetemre, elsőre siker. Krista a menyasszonyom továbbra is. Budapest egyetemi kollégium. Skizofrénia gyanú, de valószínűleg inkább csak lazanárcizmus. Katonaság, sorozás, felmentés. Lázadás, egyetem, kinyíló világ, elszakadás otthonról. Szakítás az első mennyasszonynyal. Rock bulizás, csajozás, aklimatizálódás, elhajlás, eltévejedés, huligans, egyedi ruhák, hosszúhaj, rockerkedés, éjszaka, hobbi tervezés, diplomázás. Az első kis körúti üzlet, rock bulizás, szabadság, pénz, független élet, csajozás, barátnők, menyasszonyok, megcsalás, hőtlenség. Szabadság, rakendról, divat, eredmények, pénz, ismertség, menőség, beleragadás, szakítások, hűtlenség, de szeretetésség, ingerésség, érzelemésség. Csak úgy ömlik belőlem a tömény és részlet gazdag élményanyag, míg egy óra alatt végül húsz évet foglalunk össze, hogy eljussunk jólcsig és a megoldás lehetőségéig. Tudatosság vagy ösztönösség? Melyik az erősebb? Rövid távú örömök kontra hosszú távú boldogság? De a kettő tuti kizárja egymást? Melyik vagyok valójában? Ez tényleg egy betegség, vagy inkább a normálisból, az ősiből, az eredetiből, az ösztönösből próbálunk itt modernet, elvártat, keresztényit hajlítani? Ez ugyanis nem csak az én problémám, a magyar vállási statisztikák azt mutatják, több itt az ösztön ereje, mint a tudaté. Akkor lehet, hogy fordítva ülünk a lovon. Minnyájan. És valami egészen más jelenti a megoldást. Biztos, hogy nekem kell elfogadnom állás álláspontját? Vagy neki kéne az enyémet? Esetleg a középúton lenne az üdvösség? Van középút? Ej nem tudom, doktor úr. Semmit sem tudok. Csak kérdéseim vannak, amit legelsősorban a párommal kéne full őszintén megbeszélnünk, és meg is fogjuk beszélni. Ez biztos. De vajon meg lehet ezt egyáltalán full őszintén beszélni? Bárminemű és bántás, sérülés nélkül? Vajon lehetséges ez? Nem tudom. Egy ősi japán mondás szerint a túlzott őszintesség az ostobasággal határos. Hm. Elégedetten és felszabadultan állok fel. Vidám vagyok és könnyű, hogy valamiképpen letehettem ebből a roppant súlyból. Február 20 -a. Elfajul egy banális vita. Amikor felteszem a kérdést Csabinak, hogy mi a faszkeres jó barátom, a szuper nemes Papszabi egy ilyen tré műsor zsűriében, mint a Sztárban szár, főleg egy kormánypárti úgynevezett jobboldali tévében. Erre Csabi értetlenkedni kezd, hogy miért ne lehetne konzervatív tévében egy rocker. Azért baz meg Csabi, mert a rock'n'roll lényegénél fogva liberális, Papszabi meg pláne az. Már miért lenne a rakendról liberális? Mert a Rakendról születésétől és természeténél fogva a szabadságról, a lázadásról, a fiatalságról szól, így eleve nem lehet konzervatív. A liberális szó maga jelenti a szabadságot. Próbál érvelni, de sehogy sem sikerült alátámasztania, hogy a rock'n'roll az egy konzervatív műfaj. Nyilván Nagyferu meg Ákos jár a fejében, vagy az ismerős arcok, esetleg a Kárpátia. De én nem erről beszélek, hanem az igaziról. Fogd már be a mocskos pofádat, te buzi! Üvölt rám, amikor kifogy az érvekből. Nem tud veszíteni, és képtelen bármilyen örreflexióra, így nem marad más csak a hangerő és az agresszió. Ha neked ilyen érveid maradtak, akkor gratulálok, bazd meg. Zárom le a vitát. Új felügyelőnő van, B.V. és Tóth Andinak nevezzük el magunk között. Varkocsba font fekete színes hajfonatok, szeme kihúzva, ajkai feltöltve, műszempillai szigorú tekintet az egyébként csinos arc mögött. Érdekes jelenség a börtönben. A szemlén megjegyzi, hogy reméli róla csak szépeket írok, miután elmondtam, hogy már a háromszázadik oldalnál tartok.